для нього є низка відповідників. Виложести комір, словник Грінченка, викладчастий або викладчати комір у сороці, нечуй Левицький. Відкотний, відкотистий комір, словник з редакцією Кримського, нарешті комір із закотою, що має дівочий одяг, словник Грінченка. То навіщо українському слову Відкладний – надавати невластивого йому значення, коли маємо інші слова, що точно передають потрібне нам поняття. Нема ніякої потреби. Військовий і воєнний Слова «військовий» і «воєнний» є в українській мові – але означають вони не одне і те ж. Тому, мабуть, і трапляються часто помилки, коли їх ставлять не там, де треба. Наприклад, на колгосп тому святі урожаю були представники воєнної частини. Мій батько за часів військового комунізму був ще студентом. Прикметник військовий позначає те, що стосується війська. Військова служба, військовий суд, військова частина, тощо. Наприклад, у хату вступив їсть військовий лікар Коцюбинський. Але те, що походить від слова «війна», українською мовою «воєнний». Воєнна перемога, воєнна поразка, воєнний час, тощо. Наприклад, «мир». Завойовано мого мирно жити, не буде ще однієї воєнної зими, Гончар. Я згадую тяжкі воєнні дні, коли на нас фашистська йшла навала. Не ходе. Отож, у двох перших фразах треба було написати, були й повноважні військові частини за часів воєнного комунізму. Вірний, правдивий, правильний, певний, слушний. Прикметник «вірний» і прислівник «вірно» з якогось часу не тільки витискають з ужитку інші, більш відповідні слова, а й набирають невластивого їм значення. Не тільки в діловій мові, а й в сучасних художніх творах, ми часто натрапляємо на ці слова у значенні «правильний», «певний». Учинити напад на аеродром – це все одно, що повести на вірну загибель сотню бійців. Дрімлюга знайшов вірний шлях. Ти стоїш на вірній дорозі. Сама глибинами серця відчувала «вірно робить син». А тим часом в українській класиці і фольклорі цих слів вживали в далеко вущому значенні, надаючи їм поняття тільки відданості. «Ой, вийде, вийде, дівчина моя вірна народна пісня. Без вірного друга велика туга прислів'я «Хто вірно кохає, той часто вітає, номис!» Якщо у фразі йдеться не про відданість, а про правильність, слушність, правдивість тоді треба вдаватись до інших прикметників і прислівників. А щоб певна була правда, нехай шлях покаже, Шевченко. Землі своєї зелень і блакить любив я серцем, і на схилі віку хотів про це правдиво повістить. Рильський. Не раз заблудившись, на умання йшли мандрівники тайгою, намагаючись знайти правильний напрям. Донченко. Надія теж не докучала розпитами. Також відкладала до слушного, вільнішого часу. Баш. Сьорбаючи чай, Артем чекав на слушну хвилину. Головко. З цих прикладів само собою випливає, що в наведених на початку фразах слід було написати